شمعت فرحة تضوي قلوب ولك الغنى بحل قرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ضد فلاصم Melin Allahu subhanahu wa taala për një dukuri e cila është e njerëzave uzzum. Ku shumë prej trive zë trejavë në uzzib nuk dinë vë dallimin në çështjen e ndryshimit të mendimit të hoxhallarve. Në feën islamë te hoxllarët Në Islam, te dietar në Islam ekziston ndryshim i mendimit në fek. A ndërtohen ndryshime i mëdhhevit dhe mendimit për një çështje në fek? Dhe nuk guxon mëndru mendimin sa i përket menhexit edhe akidës. Në veçantinë se ajo mesele për mesereve të akidës është çështje për të cilën muslimanët e parë nuk kanë polemizuar. Si për shemb, para ta se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka pa Allahun në Miraj. Apo se ka pa, ka dy mendime. Të se have, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem për këtë meselë, naqĩ, nëse ka dy mendime dikush, nuk ka problem. Basë kë imam më por nëse ai të fekut O Lazar, je pas harndov, je pas harndov, kur një hoxh ndron mendimin e vet, ijtihadin e vet, për një meselë të fekut ka prej njerëzve që ju jenë shejtani, u thot, i ndroj mendimet, hoxha. I ndroj mendimet, ndroj ki. Edhe me ndon njëri që kje është e të shajji, që nuk është ta maho. Përëndaj, kjo është prej mos njohje së fes së Allahu subhanahu wa ta'ala te musliman të pa. Përëndaj, në fejnë islame, në fejnë islame, mundet, hoxha, me ndru mendimin në fekë, por në qështën e menhejjit, Dhe në qështën e akidës Nuk guzën në ndruë Dhe se ndryshimi në qështët e akidës Konsiderot në gjyrosje Konsiderot ndryshim Konsiderot një fak Më rinderin kufur në njëher E më rinderin shirk në njëher Allahu në rruth Në akidë E në veçantin e qështët e Të uhidit të njësimit Të Allahu Gjellewa Ale Andaj në meselit të të uhirit nuk më nëshme gjithë hoqë I cilit të alejon ty me bot tava fërërëdhoreve Edhepse ka Në ishtërin islame Ka njerëzi me tituj të hoqës Kan leju këtë sende Të ndaj edhe kan ardhjet artjer I kan dalu këtë sende edhe kan demantue Dhe në kone sotit pashtu Gjenti hoqëlar në dunja Me tituj hoqëlar I cili të alejon ty bashkimin e feve Kjo nuk është hoqë mu Kjo nuk është më hoqë Dën këto meselë duhet me me më çën mbështetari i prerë. Nuk duhet më ndaju as kan në këto meselë. Në komandësh me xhetë o vllazër, hoxh i cili t'lejon tyë ligjvënien, me nxjer nd... ligje prej mendjes tande, jo ligje administrative, po ligje që kanë të bëjnë me sheriatin e Allahut. Për shembull kët hoxha, të thot hoxha, se sot më prej dorën ku ne sot kjo është senimadh, më vjedh problem është, më zbut më diçka. Ktu nuk ka mendim hoxha. Po nëse ti të fik kët o vllazër, Në çështat e fe kod ku muslimanët e parë kanë pas mendime të ndryshme. Atje nuk bën me gjithë hoxhën. Atje nuk bën me gjithë hoxhën. Pse e çela këtë temë vëllazër? Sepse kimi has në rast të kur njerëzit kanë fobi, kanë frikë, kanë fobi për atë se ti nëse merr nam si hoxhën të ardhmën, frikohemi për ty se nëse i ndron ndo mendime, djema ti kanë me gjujt. Edhe pse hoxha nuk do të në tregu dars. Poja jëmatia e xuna po nuk e xunë. Nuk duhet më pas kët gajle. Ase sa veta i vinë ndes xoxës. Me rancisi është për cilët pe Amerit, wasallim, të përcillet dija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te njerëzit. Por sen dosh, çe xoxha më ndryshumë iqtiadin e vet. Le kë ka ndodh te sahabët. Te sahabët kanë ndodh çë një sahabi më pas një mendim kështu e tjetri më pas ndryshe. Në meselit fikut madje ka pas prej sahabëve që kanë pas mendime por do se ndë që konsiderohen se si janë shedhve, janë të veçanta dhe smirët mendimi për asysh në të jësahabëve nga se si ka mri hadith nuk i ka mri hadithi se kur që është transmitu nga ibn Abbasis e ka lejue punën e mutajs punën e martesis për disa qasë për disa orë dhe ati si ka mri lojmi nga penameri ndër kjo ibn Abbasin nuk kërëzon por se mendimin si amorën asëse se ka hadith prejrë pra ndër neve dhe kam su sahabët Kër ka hadith Kër ka hadith Të për Amerit Sallallahu alaihi wa sallam Argument të vërtet A mi a morë mendimin Ebu Bekri dhe Omeri O ju njerëzi ka thon Ibn Ameri Unë ju thëm njove Se ka thon Allahu dhe për Ameri Jumë thëni ka thon Ebu Bekri dhe Omeri Frigohëm që Allahu ju thënë njove Gurëzi për qëllit Në meselit e akidës Nuk kështu dy mendimin Në meselit të uhidit Nuk kështu dy mendimin Apartmenda këta vëllezër, se kemi thash, njerëzit që kanë fobi, kanë frikë. Dhe kjo ka ndodhur me xhoxhallar 18 dhe bashkohor. Sot çatet fillim të talebul ilmi, në fillim të dijes, kërkimi i dijes, ato e kanë pas një mendim, prej mendimeve dhe më brapa e kanë ndruar atë mendim. Nuk bën tash ti si xhemat, më thon kë i xhoxazdik. Nuk është normal kë. Sepse prej Imam Ahmedit vëllezër, ti nuk ka njerë më ditshëm në ummet, pas sahabeve dhe pas tabiineve. Se Imam Ahmedi Fornime sele ndoshta e kit tet mendime te Imam Ahmedit, djithë. Fornime sele te fikut i ket tet mendime. Ne mesel tet Akides nuk mundesh me gjet mendime shum te Imam Ahmedit, diete ne sele te Bayra. Sikurti ka transmetuar njozi vet Hallalin ne librin vet, as-Sunna njozi se ti qot Hallal. Ai ne librin vet as-Sunna ne ka transmetuar kete mendime te Imam Ahmedit Mekide. Elhamdullilah. Sepse Imam Ahmedi jallallahu taala ka qen nje rizet. Ku Allahu subhanahu wa taala ka arrujti por në fik nuk mund të më thon, a be imamin alo dhe sa mendime, çfarë mendim e marr argumentin, çfarë mendime ka më të fortë në argument çka të merr. Dhe duhet të respektoj hochet. Pasi rezultati i mos leximit ndonjëherë nga njerëza udhëzuam, edhe mos dije se kjo mesela a klasifikohet si mesela e fikut apo e akidës së tauhidit, ka njerëz që thon, "Ah, ki hoxha shumë ndron mendime, çka u bë kjo? Pëndron mendime shpesh, nuk boi këtë." Pse ovllaser e flasim këtë temë sepse ndonjeher ndonjeher njerëz i hajnë në forat të shejtonit kjo është mendim i shejtonit me të lan shejtonit i pa hoq dhe në fund e mer kanë i një ranësën gjehlin e merë për hoq dhe mbet kukun hiq pra ndaj du të midalu meselet e akidet dhe të uhidit që në përgjithsi e kanë një mendim atje në përgjithsi dhe meselet e fikut ku mund është me pasë me hasënë ma shumë se dhe të mendimi për një meselet ëseq, si kujalo të ndron mendimet, sipas ijtihadit duhet të respekto ato. Ona tjetër normal, një person i cili ndron mendimet sipas xhematlies që i vjen rë ndron mendimet aq çështoj, normal se është rrezik. Por nëse ka parim dhe ka lexuar më shumë, pa një meselë për meselëve, ata duhet me të pasë kujdes edhe respekt për mendimin tjetër, edhe nëse ti nuk e nuk e merr atë mendim. Andaj Allah zëra shohim se Imam Shafi'i rahimahullahu një ndër fuqahat më të mëdha. Një ndër dihetas më të mëdha i cili ka qenë edhe zbulus i shkencës e usurul fik për djetarëve më të mdoj i cili ka qenë edhe zbulus i shkencës e bazave të fikut se si në ziren mendimet e fikut prej argumenteve qësheri atike imam shafi i ka di me dhehebe me dhehebe në vjetër dhe me dhehebe në ri dhe amuini me gjithë ndo një djetarë ndo një atë full kesh për imam shafi i unë më thonë abaj di me dhehebe i ka s'ka kështu s'ka kështu se Me dhehebin e konë në fikë Jënë në mesinit akidës Përndaj e shohim se prej imamve Kush ka gabu në mesinit akidës Djetarët e selefit kanë folë për ata Prej imamve Të mëdoj, të njohë Kush ka gabu në mesinit akidës Kanë folë, keqë Nga se te mesinit akidës Besimit në Allahum subhana u tala Këtu u me ti islam Nuk është për qa Edhe fikë u islam është më i gjantë Përndaj argumentë e kan marr di etat islam si kurisht e prmen ibn Qaimi rrhajmëllah në libn në vet i alamu al-mukqiin në nënshkruusit për Rabbul Alaminin për rëzotin e botë dhe në këtë libn e prmen në gjare në sahadhet Mu'ammedi s.a.ll. ku Mu'ammedi s.a.ll. uka thën s.a.ll. të vet Mostafa al-asnjani prejuve namazin vetëm të në të të të fisi bëna kura i dhe kurisht në luftë e hendekut Mu'ammedi s.a.ll. e kal Qar Dibrileh alayhi salatu wassalam ka thon neve se si kena la te elova ku na se si gnalao ne la a don c'ha me bo ka thon pergatite ushtrin me c'uat te fisi ben e Quraida yehudit te tet kan traftun ne Medina dha muameli sallallahu alaihi wasallam por tu tregu sa hadh ve se sa shpejt duhet me shkuat atje i thot Mustafa asnjani pre juve namazin i 100 dit vetem se te fisi ben e Quraida la rghashte me kush ndat Edh disa sahabe, e kanë kuptuar Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem duke falisht. Se edhe jacia më nazon na njiçia fona 190. Kështu e kanë kuptuar. Edh do e kanë kuptuar se ma shpejt në shkuet. Do e kanë kuptuar ma shpejt në shkuet. Kjo është feqot ashtu. Çkjo mesela quhet mesela e fekut. Kur e kanë treguar mbra papë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem gjarjen, si ka çortuë Aleysa te u selam. Nuk i ka çortuë. Ndasë kjo është mesela e fekut. Gase kjo ka dëboje me fekëhon Ska dëboje me akidhen Ska dëboje me akidhen Por nëse janë i prej sahadhe Kishku ka anë e jahudive me luftu muslimant Qa kishko Muhamedi s.a.m Këtu me thonë Ska lidhe be dy mendime Ska dy mendime Për atë mesele nuk ka dy mendime Apo me pasku janë i prej sahadhe me shpionue Muhamedi s.a.m Ska dy mendime në këto mesele Por në atë mesele me kishkoptimit që e kënë pas në hadith Kjo ndoste djetarët ma më, më dhe kanë me pasë këtë këtë kuptime njerëzit në meselet e fikhut. Dhe kjo ka ndotë të sahabit e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, prandaj e vlazëf, hedhari, kujdes, prej saj, se djetartë islam i ka ndru mendimet e fikhut më varët prej asasë se si i ka ardhë argumentit. So që ima Muhammedit i ka ardhë një mendim të vorët të shkue që atit, para njerëzit ka thonë në nëndrua mendimet. Nuk ka pasë problem. Mësë flasim për ka libra të shkru me për dijen e asaj se nuk e di kështu shuhet libra el ilmu la edri dhia nuk e di që ka të më thonë kja dhjetart e se lejfit kur nuk e kanë dit një meselet qart kur ata nuk kanë pas fërt dhije për atë meselet apo kur nuk kanë dit një shoshit mendimet me zveti dhe nuk kanë pas në do një anem ka një mendim ka thonë nuk e di këna përmend rastin kur kanë artë prej Marakos te ima Maliku Rahime Hullan Medine 6.000 km 6. Njerëzit Dhe i kanë thonë atje ima malikot Në që në pytje e kanë bëha Në fekë Dërsa njerëzit në Maroko Në Maghrib Apo në Spanjë Kanë qenë në medhebin Në medhebin e kuina Në medhebin ima malikot Djetar i madhë Ima malikot Djetar i darul hijra I qytetit e hijretit I medina së Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam Edhe e pysin Ima malikot Dhe ajë thotë për gjitha ato pytje Vetëm në katër pytje për gjith Dhe thot për nasë dhe gjash tira nuk e di I thëhin, o imam, po që ka mi thonë njerëzvatje Nkullu inna imam Malik la edri Thoni si imam Maliku nuk e din A muini me hasë Ndë një djetar dikun Në për fusnotat libra dhe se imam Maliku s'ka dit Hajde gjeni i dikun Gjeni dikun një djetar Prej se lefi që ka thonë si imam Maliku s'din Imam Maliku ku të përmenet o dhezër Këtë përmenet për dje Dhe kje se ka paksua as pak dje Në kone s'odit, n talebia ku kthej për botën arabe ka mendime të fikut që ja i kalezu sa duot apo si kalezu sa sa duot apo lezon mbar pa dhe më shumë dhe shese filan mendimi është më tamam sa i përket punës talaukit kur ndahen njerëzit kur bashkohen sa i përket punës mishit a është filan mish i halal filan fabrika e ka halal apo e ka haram e ke ç'mëraf mesele të thjeshta jam transhish me për neve se kanë bënë përdëshmërinë ton në veçantinë se ka të bëjë me hajet normal Njerëzit e në të angajhu me punë në hajes Edhe nëse endronë mendimin dikosh Kja me e tjubo Mese koma argumente Edhe u eqhëll istillal Dime argumentu ata Kjo mesele e fikkot o dhe zër Rëndaj para se të fute mi me kriju mendime për njerëzit Atër duhet me ditë se kjo mesele Ashte fikkot Ashte e akidës Në këtë mënirë o dhe zër Jërë dhe aspektu me zvetjen në kone se lefit Djetartë për mendime që i kanë pas Ebu Jusufi Rahimehullah, më zocimëma si dhe Buharifës kur ka ardhur në Medinë dhe ka pasu sain. Sa është miet matës? Miet matës i orizit apo të çdo merat, i milit apo i grunit, ç'e ka këtë formë kështu? Futet oriz i apo mil i apo gruni atë dhe matet me ata. Dhe ata kanë pasur prekos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Është normal. Ato të cilët janë të Medinës për këtë seistë janë më afër hakut se ai në kufe në Irak, sepse këto janë më afër kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i kanë të ashiguat ose ndë Ka dhëme pas pa, imami jem Djetarje, hoqë jem Këtë gjatë, e kishë ndru me ndimin E kishë ndru me ndimin Kështë javëzër ato i kanë ndru me ndimin dë fik I kanë ndru me ndimin dë fik Dhe në fik dhëtë me pasë këtë elasticitet Nëse Ka argument, dhëtë me pasë këtë elasticitet Dhe Besim tarët me pasë zemë atë margjana Sëpse shpesh herë hasë Hasim në ata, kur njerë të rokon me zvitë Për ë nuk din shumë për ato mesele, ndoshta e ka me hak po argumentonin kur kur hiç s'e ka, ndoshta e çon zonën edhe ndon vllon e lone vet musliman, mendon formon mendim të gabuar për dikan, e don dikan për një mendim që s'e ka hiç taman na akide, ndërsa në meselen e fikut imam madhëja kështu më radh kemi has njerëz i bile bile, mesela te akides at ajtu meselen e fikut, kështu që doktor. Do thot, shpesh herë, ah fikun e kënjofin njerëz, domethënë akiden nuk e njohin, njerëzit akidel, e kështu më radh. I prezinto senda. Andaj janë senda të thjeshta dot i mësojna edhe të juojim pak më shumë sepse kanë të bojnë me ata se kura kura na kuranëm. Çmojna dikan për njerëz, vëllezër, kuranëm çmojna dikan për për hodhëlorëve, atërnad për dijesa ti son fitojna. Edhe pre ati, në me fitu kur se e ki për dijesa ti nuk bëna ne fitu kurrë hiç. Vlora s'a ki respektim për njeriu çast edhe fiton. Kjo ka të bvojë edhe me princin tan, kjo ka të bvojë me mësuesin tan në shkollë, kjo ka të bvojë me nisrin tan, çemër zanautin tan ai, kjo ka të bvojë me hodhën tan. Sa e rështë të ndjeri unë, që atë përfiton për ati Sa e nëndshmonë me shqipë nëndshimimit A që dhe nuk përfiton A këtë dëshirë e ka mos shumë të të flakë Shetani më kumë Nëndëj, ta përfundojnë në këta Kjo është ajo që e pata për njetë me thonë Se, djetartë Emërshëm to musliman vata i ka ndruem mendimin në feq nuk ka pas kur një fra problemi madje nëse ka pas dvoje me punën e xhakut që është mëse shume e vranësishme që është prapë fekot edhe nëse ka pas dvoje me punën e, ka, ka e kadijës që ka xhiku ka dia pando një mesëre mësejle për mesëjleve edhe nëse ka ndruem mendimin mendimi më me sikurçi ka xhikuar me harrat edhe nëse ka ndruem brapa mendimin ka mësuar shum, shum, shum, më shumë ka heq më shumë ka lexuar më shumë ka bërë mendimin sikurçi qajen ndjekimin e parë dhe nuk e ndron kimendimin dit at mendimin e parë dhe te Allahu subhanahu wa taala te gjithka njerzit e kan sevapin inshallah prandaj muhamedi sallallahu alaihi wasallam eden pastë tregun hadith se mujtahidi diatari i cili es lo lo dhjat kjo vëhet se libr nuk e dine mesele e çel libr interesante kjo es istihad i tire din ju na raba din usulin din libat din kuranin din sunetin kthehet na argumente nese ban istihad diatari Për një meselesë të tafekut, ai eda tëollon i ka dysë vapa. Nëse gabon, nuk ka gjëna, e ka dysë vapa. Nëse gabon, po thonë se ka gabuar, e ka një selvap. Në meselin e tafekut. Prandaj ato sahabe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk, nuk i qortoj. Edhe nëse e fali njëri prej tyre namazin e 100 ditës në acid. Pra i stihodet e ka gabon. Unë domethënë dikush për njerëz po lani namazet kuforësh be. اس كان بكفر كيا ترى قراست اس كان بكفر والله ذاته حتى نو كان بكفر بسبب كان كبتو كشطو غابيميش تامرين صلى الله عليه وسلم كان كبتو غابيميش تامرين صلى الله عليه وسلم هل ترا كيف لبسنا في ترائيم اللبوسه فبتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس